Потім лікар дав слово Соломеї, і вона назвала неймовірну для свого віку цифру 15. Це одразу стало шоком не лише для мене. Усі давали їй 19-20. Вона не погодилася, але теж мовчки. Емоційно пережила оцінку свого віку чорнява Даліва, яка висловлювала свої припущення одразу після Соломеї. Свій вік вона оцінює двадцять п'ять років, хоча всі давали їй близько тридцяти Так само сказав і я, хоча раніше вона мені здавалася молодшою Даліла сприйняла слова інших дуже болісно І гарне обличчя брюнетки спотворила гримаса образи Дійшла черга до здоровання Рувима, і він оцінив свій вік у тридцять років З ним всі охоче погодилися Емоційно складно було дати характеристику найстаршим членам групи – Ізавелі та Іфаю, старій та старому, як подумки я їх називав через складність вимовляння імен. Обоє дали собі по 40 років, і жахом почули одностайне 60 для неї і 70 для нього. Вони намагалися заперечувати все і переконувати свої імені, але це було марним. Стара мала безліч знощок на обличчі, а старий майже зовсім не мав волосся на голові, погано бачив, і всю його шкіру вкрили старечі пігментні плями та зморшки. Я подумки підсміювався з недалекоглядністю людей щодо свого віку, і саме тому, коли почали оцінювати мене, пережив майже шок. На мої слова, що мені 20 років, я почув відвертий сміх оточення». Найгіршим виявилось те, що якось наче поблажливо сміялася Соломея Коли всі називали 26, 27, 28 років Я почав думати, що це жарт Я благально дивився на лікаря, бо очікував почути Годі, припиніть А тепер серйозно Але він мовчав Та щось занотовував до свого товстого синього зошита я не міг бути на 13 років старшим за Авес Солома, і лише на кілька років молодшим за Рувима. За внутрішніми відчуттями, я був ближчим до підлітка, аніж до дорослого. І ще ця незрозуміла прірва в 10 років між мною та Соломеєю. Якщо коротко, як і більшість інших, я свідомо відмовився сприймати визначений вік і залишився при своїй думці». Лікар повідомив, що на сьогодні експеримент завершено, і просив решту дня думати про почути і відчути, а завтра повідомити йому, якщо емоції дадуть поштовх до відновлення пам'яті. Майже всі розійшлися по різних кутках зали в стані стресу. Даліла таки не втрималася і заплакала у себе на ліжку. Однак ніхто не підійшов її заспокоївати. Я не міг зрозуміти чому, але я важко переживав почути. Дві речі не давали мені спокою дистанціювання мене від Соломеї в очах більшості та в її очах, а також відчуття, що в мене щойно намагалися вкрасти сім років життя. І це після того, як хтось або щось позбавило мене всього минулого. Остання думка змусила із жалем подивитись на сумних Ізавельта і Іфає. Старий та стара самотньо сиділи кожен на своєму ліжку і напевно думали, що позавчора в них вкрали минуле, а тепер – і майбутнє. За оцінками оточення, їм залишався якийсь мізер. Можливо, через ці думки або невідому нам хворобу, в другій половині дня ми знову почали сихатися, як старі квіти. І знову спустошеними та втомленими проводжали свій день. Готуючись до вечірнього купання, я знову став перед дзеркалом і вдивлявся в своє обличчя і тіло, які тепер справді здавалися мені старшими. Якоїсь миті я зрозумів. Те, що я бачу в дзеркалі, єдиний ланцюжок, що поєднує мене з минулим. Те, що не змогла зберегти моя свідомість, все це, як на картині художника, відображено в цьому тілі. Шкірі, волосі. Воно, тіло, було там, куди я вже свідомо повернутися не можу. Почав іще раз із прискіпливістю дослідника вивчати себе. Одразу знайшов невеличкий круглий шрам на плечі. Що це може бути? Слід від щеплення? Результат падіння з велосипеда? Чи може батько-садист загасив цигарку в це плече? Чи є в мене батько? А мати? Чи шукають вони мене? А ось додатковий шрам внизу живота. Від апендициту, певно. Тобто мене оперували... Як це сталося?